Văd fețele voastre, mă bucur să o văd pe voi și uh, entuziasma de ce Domnul a pregătit pentru noi în anul acesta. Amen. Dacă nu e spus vecinul tău la mulți ani, spune acum, poți să spui că încă e doar 6 ianuarie. Încă puteți să mai trimiteți SMS-uri cu la mulți ani. Se permite. <laughs> că e prima săptămână numai. Deci puteți. Lini liniștit. M-am bucurat să văd că fiecare ați petrecut cum. Uh, cum v-ați simțit voi și cum, uh, cum uh, ați crezut că e mai bine pentru voi. M-am bucurat să văd tinerii care au fost la biserică, să văd aici cum ce fain ați pregătit și câtă mâncare ați avut. Fost A fost fine. M-am bucurat să vă pozele de la cel de la Boga. Uh, au avut zăpadă, cred că singurii, câte am văzut pozele voastre, în afară de cei care am mers în Germania și ei au avut zăpadă cuplurile tinere au mers în Germania așa că ne bucurăm că robi e acolo și căstoriți-vă că veni și voi aia viitor, nu știu dacă rămâne uh, deschisă această invitație. Noi n-am putut merge, eu cu Mona și cu pruncul nostru Teddy am rămas acasă, pentru că el trebuie să fie aproape de casa acum, Teddy și uh, e fain să ai copit, vă spun de acum, e foarte fain v-am spus și data trecută când am predicat Noptele nu le dorm cum ai mai dormit și seara mă gândeam, mă gândeam Teddy, mă gândeam seară la el, mă gândeam, mă, ar fi fain să dorme astăzi Teddy, că eu mâine am tineret și eu ar fi fain să predic, să nu fie obosit. Ce credeți? Că până la trei ne-au ținut și ne-au cântat și el a crezut că nu există tineret, nu știu de el și la trei, la trei -am, am reușit să ne culcăm. O salut pe Mona, pe Teddy, care se uită. Teddy, tu nu știi încă ce se întâmplă, dar tu în duhul tău simți că lucrurile sunt bune. Nu știu te înțeleg copiii, dar știu că pot vorbi Duhului lor și îi pot binecuvânta și ne putem ruga pentru ei. Amin? Așa că vreau să vă încurajez să vă rugați pentru Teddy. Cei care l-ați văzut, ați văzut, că, ați văzut că e așa mai... Uh, Unii ați văzut că e bronzat. Nu-i bronzat neapărat Rugați-vă ca să treacă icterul Are toți copiii, majoritatea copiilor se nasc cu icter, eu am avut așa un caz de icter Că m-am pus în incubator când am fost mic Dar rugați-vă pentru Teddy ca să treacă Mai repede icterul ăsta care îl face așa Mai moleșit și mai leneș și nu prea Are chef să mănânce Și toată ziua tot mănâncă Așa că rugați-vă pentru, pentru el Bun Ne bucurăm să fim din nou Prima Prima seară de tineret împreună aici Și mă bucur că am ocazia să vă vorbesc Ca păstor al vostru Să vă spun ce Dumnezeu mi-a vorbit Și ce cred că Dumnezeu așteaptă de la noi În ce vrea Dumnezeu să ne implicăm Ținând cont că nu știu când vă mai predica din nou luna asta Probabil la sfârșit numai Pentru că vinerea viitoare va fi nicdecian aici Uh, poate l-ați auzit cântând cum spunea în noție, el vine să predice de data asta, e un predicator bun și cealaltă vineri o să fie United una după alta ținem așa în lanț la început de an o să vină Pică Menger, păstorul uh, de la Casa Închinări din Timișoara cu trupa lor uh, au ei o formație uh, fitilul și chibritul, dar uh, is, câțiva, din, uh, câțiva din trupa aia o să cânte, oricum o să fie fain o să fie ceva o să fie uh, niște ser fine, așa că astăzi aveți ocazia să auziți de la pastorul vostru ce Dumnezeu i-a vorbit lui și uh, onorat onorați să fiu și să vă spun ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Înainte să încep, în schimb, aș vrea să vă reamintesc despre școală. Știu că sunteți în vacanță mulți dintre voi și vă bucurați. Când am auzit, eram cu Adi Hepe și îmi spunea, uh, era la biserică, se plimba așa relaxat pe aici cu Cristin, bă, voi nu mai la pe școală, mă gândeam eu, știi? Ce bă, -te, deja noi avem vacanță mare anul ăsta și mi-au spus că voi aveți până în 17 sau 18 în 16 vă întoarceți ce vremuri, noi care am trecut prin ăștia noi mai mari, noi n-am avut această șansă, 3 săptămâni de vacanță, nu? Atât aveți, incredibil profesorii sunt bucuroși mă gândesc că nu, nu se plâng Uh, fine, fine. Studenții nu au așa multă vacanță, am înțeles Și nu știu că e adevărat de Adi și mi-a spus uh, ceva În noul sistem de uh, La structura anului școlar Aveți trei săptămâni în care Nu faceți ore, așa am înțeles Sau uh, Adi, nu, tu ai zis, mă, zi Ce, ce se întâmplă trei săptămâni? Că mă las aici așa, așa Ce faci? Și ce faci efectiv în acele activități Extrașcolare? Stai acasă? Cât? O săptămână. Vezi că ai greșit. Nu ai trei. Așa că prezinte de la școală, Adi. Doamne profesoră, ți-a spus o săptămână. El e bucurar. Avem trei săptămâni. Numai una. Stai în și, uh, și ce faceți în perioada asta? Chiar școală, Mergeți? Ce faceți? Nu știți încă. Veți afla. M-aș duce la grădina zoologică cu copii. M-aș duce. Voi acolo... Pe... Ai închis acum, e închisă. Dar uh, sunt satele care-s grădini zoologice. Bun, să vă, zic despre, să vă zic despre școală, să vă mai gândiți la școală. Cum îți dai seama la ce oră ești? Vă supări vacanță, vă vorbesc despre școală, știu. Zice, că, zice așa, dacă e verde sau se agită, e biologie. Dacă miroase, e chimie. Dacă nu funcționează, e fizică. Dacă e de neînțeles, Matematică. Dacă nu are sens, de e economie sau psihologie? Dacă e mult și nefolositor, română. Dacă e vechi, istorie. Dacă ideile simple devin complicate, filozofie. Foarte bine. Foarte fain. Deci să știți ce vă așteaptă la uh, școală. Bun. Și uh, vă mai zic un lucru. Apropo, KFC, angajări. Puteți merge să fiți alături de Albert. Unde ești, Albert? Albert, m-au anunțat că au staff limitat, îl cheamă pe Albert de dimineață până seara, dacă mâncați acele Kentucky Fried Chicken sau strips, să știți că le-au învelit în făină domnul Albert. Așa că puteți să fiți mulțumitori. Lucrează cu mănuși, are gaze, mască de aia, să nu scui în... Strips vostru Fiți atenți, zice așa, la, la o angajare. Patronul unei companii discută cu un tânăr care-și de lucru. Deci, în primul rând, firma noastră este obsedată de curățenie, zice patronul. V-ați ters picioarele pe covoraj înainte de a intra aici? O, oh, da, bineînțeles, spunea tânărul. A al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noștri sinceritate. Nu există niciun covoraj la intrare. Și ultimul lucru care vreau să vă zic, un tip tu să-și vadă mașina spartă de, câte, de câteva ori pe săptămână, se otărește să, a, să facă un afiș pe care să scrie nu vă mai chinui să-mi spargeți mașina că nu are castofon. Și îl lipește pe geamul de la mașină. A doua zi, coboară din scare și constată cu stupoare că mașina a dispărută din parcare. În locul ei găsește un bilet pe care scria, nu-i nimic, îi punem noi unul. Foarte tare. Da, bun. În, în, această, în această seară v-am scris pe Facebook Unii dintre voi poate vă da seama că îmi place Facebook-ul mai nou Și anunțăm evenimentele care îți... Îi mulțumesc Domnului pentru Facebook Pentru că vă anunț mult mai ușor Înainte mi-era greu când era e doar Nu știu câți dintre voi știți pe vremea când era doar emailul, Fără Facebook, știu că e de mult Dar trea să iau adresele tuturor trebuia să update că vă schimbați adresele că primeați tot felul de spam și vă schimbați adresa tot la 2-3 săptămâni și vă spuneam, v-am invitat la nu știu ce eu n-am primit, dice pentru că adresa ta era schimbată așa că mă bucur, mă bucur că a Facebook-ul și rămâne aceeași adresă pentru o perioadă mai lungă așa că e fain uh, și acestea fiind spuse v-am trimis un eveniment că astăzi voi prezenta noul proiect și asta voi face, va fi o predică care va vorbi despre noul proiect, așa că deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Matei Vom începe în Matei Și vom sfârși, cred că, în Luca Dar vom trece și pe la Petru Ați înțeles, nu? Matei, capitolul 5, versetul 16 Vom citi din cuvântul Domnului Matei 5 cu 16 Matei 5 cu 16 Cuvântul Domnului spune așa tot așa Isus spune aici, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și întoarceți la 1 Petru, aproape de sfârșitul Noului Testament, înainte de Apocalipsa, găsiți 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, Petru, căluz de două sfânt, spune așa, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu, în ziua cercetării prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării și deschideți la ultimul pasaj din care citim din Luca Mergeam la doctorul Luca facem un pic de aerobică biblică degetele vi se vor încălzi de la această aerobică Luca, capitolul 10, versetul 25 Luca înainte de Ioan, avem pe doctorul Luca Luca 10 cu 25 Luca 10 cu 25. Spune așa cuvântul Domnului. Un învățător a legii s-a sculat să ispitească pe Isus și i-a zis: Să te scolți să-l spitești pe Isus. Învățătorul, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să-iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și cu tot cugetul tău Și pe aproapele tău, ca pe tine sus. Bine ai răspuns, a zis Isus. fa așa și vei avea viață veșnică Nota 10, cu de Dar el care vrea să se îndreptățească I-a zis lui Isus. Și cine este aproapele meu? Și totuși, cine este aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis Un om, asta e istorioara Un om se coborât Din Ierusalim la Erihon A căzut între niște tâlhari Care l-au dezbrăcat L-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân Au plecat și l-au lăsat aproape mort Din întâmplare se cobora pe același drum un preot Și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte, pe alături Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte, pe alături Dar un samaritan, care era în călătorie a venit în locul unde era el Și când l-a văzut i s-a făcut milă de el i s-a făcut milă, la mine i acolo, i s-a făcut milă de el s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui dobitoc e cuvânt bun în Biblie deci e pe măgarul lui voi nu spuneți unul altora ești un, nu l-a dus la un han și a îngrijit de el a doua zi când a pornit la drum a scos doi lei, i-a dat angiului și i-a zis nu doi lei ca așa noștri, că nu faci nimic cu doi lei Semințe, nici nu știu dacă poți să să-ți iei acum semințe doi, doi dinari Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți Voi da înapoi la întoarcere Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă Că este aproapele celui ce căzuse între tălhari, Cel ce și-a făcut milă cu el A răspuns învățătorul legii Dute de fă și tu la fel I-a zis Isus. Cuvântul aici i s-a făcut milă de el E cuvânt în noua, în noua traducere, și cuvântul ăsta nomină se traduce compasiune. Compasiune. A avut compasiune față de el. Aș vrea să vorbesc despre subiectul compasiune și adevăr. Compasiune și adevăr. Și ne vom ruga și vom cere ca Domnul să ne vorbească nouă astăzi, ca tinere. Compasiune și adevăr. Pentru cei care sunt mai smecher, puteți spune CNA. Dacă tot TNL și tot așa, toate prescurtări, puteți și voi and compasiune și adevăr. Hai să ne rugăm, tată, îți mulțumesc pentru această primă seară de tinere din acest an 2012. Știu că, Doamne, de mult, tu ai pregătit acest an pentru noi, pentru ceea ce tu vrei ca să facem în anul acesta. Și îți mulțumesc pentru planurile pe care le ai cu noi, cu fiecare Știu că pe fiecare, Doamne, îl vei duce la un alt nivel în uh, relația cu tine Știu asta, pentru că ceea ce urmează să facem va, va schimba radical viețile noastre Și mă rog ca Tu să ne vorbești astăzi, Doamne, să auzim cuvântul Tău clar și mă rog ca fiecare inimă să fie deschisă La ceea ce tu vrei să ne comunici Și îți mulțumesc că tu vei lăsa ungerea ta Să fie peste mine Și mă rog, Doamne, ca nici o inimă să nu fie împietrită În această seară, ci să avem inimi, Doamne, sensibile La ceea ce tu vrei să ne comunici În această seară În numele Lui Iisus să-și ceri Și toți spun amin Așa să fie, amin Imaginați-vă la următorul scenariu A început începutul acestui an 2012 Dumnezeu ne vorbește ca și tinere ceva. Și acum, dacă ești creștin și ești parte din biserică, știi că atunci când Dumnezeu îți vorbește și îți spune să faci ceva, nu e uh, o sugestie. Dacă vrei. Nu, mă refer la Dumnezeu să ne spună să facem noi ceva și să fie asta vreau ca tu să faci. Ca și cum vine Tatăl tot la tine și îți spune, auzi, asta vreau ca tu să faci. Nu e o sugestie, nu, asta vreau ca tu să faci. Imaginați-vă că Dumnezeu ne-ar cere nouă, ca tineret, la începutul acestui an, să ne pregătim fiecare să-și pregătească o valiză, hainele, lucrurile din cameră, pentru că urmează toți să plecăm din acest oraș. Imaginați-vă că Dumnezeu ne-ar chema pe toți, toți care suntem în Asalem, să ne mutăm în București. Imaginați-vă cum ar fi. Bun, imaginați-vă că ar trebui să vă mutați de la școală, trebuie să, faceți să vă transferați la școlile din București din cartierele dacă pe Dumnezeu ne cheamă presupunem un scenariu, ne cheamă Bun, toți ne pregătim cei care aveți locuri de muncă, lucrați la Hanil la, peste tot, vă transferați noi trebuie să plecăm și vă căutați de lucruri și dacă Dumnezeu ne cheamă în București El se va asigura să găsim și locuri de muncă Bun, tinerii își vor găsi cămini acolo noi care suntem mai mari Și nu mai suntem la școală uh, chiri. Uh, Luci v împărți împărțit cu încă trei băieți acolo în apartament, găsește cu 100 de euro Se, se angajează la Caroli, poate la București Și uite așa, imaginați-vă Acel scenariu în care Biserica Salem Pur și simplu se închide Toți membrii se mută pentru o perioadă Un an, doi, cât vrea Domnul Ne mutăm și după aia ne întoarcem înapoi Dar un an, doi, Dumnezeu ne cheamă să spune Să mergem în București Și Salem Părăsește Oradia și pleacă în București. Toți membrii plecăm, nu mai e nimeni din salem în Oradia. Acum, întrebarea mea e următoarea. S-ar simți în Oradia lipsa noastră? Asta e întrebarea. Pentru că orașul nu știe cum cântăm de tare. Orașul nu știe cât de fain de aici. Ar simți orașul. s merge la TVS, la ora de la știri. Salem a plecat din oraș. Nu o să mai fie XXX lucruri în oraș pentru că Salem nu e aici. M-am pus întrebarea asta. Dacă ar fi să plecăm, ce-ar duce lipsa orașul de noi pentru că vă propun ceva, după ceea ce vom, vrem să facem anul acesta, ce Dumnezeu ne cheamă, dacă în 2013 Dumnezeu ne-ar chema după ce trece 2012 și facem ce Dumnezeu ne cheamă prin proiectul acesta de ar simți lipsa și eu cred că de ar plânge după Salem asta cred eu acesta este potențialul pe care îl are ceea ce vreau să vă zic, proiectul acesta. Imaginați-vă un oraș care să plângă după membrii unei biserici. Unde e Salem? Și-ar veni și-ar veni la aceste ziduri, aceste clădiri, și-ar pune pe gard tot felul de bilețele, we miss you Salem. Ni dor de voi, veni, toarceți-vă acasă. Și, -am, și când am, am vedea filmări Ar veni TVS-ul, ar filma Gardul care, de beton care îi, e, În drum cu uh, trotuarul Ar fi plin de bilețele Cu poze ale oamenilor care îi dor de noi We miss you Flori, veniți înapoi Veniți înapoi în oraș Pentru că asta se poate întâmpla În 2013 Pentru că m-am pus întrebarea În două ani, acum dacă am plecat, acum nu știu ce-ar lipsi cum ne-ar duce dorul orașului oralea. Nu știu. Eu nu vorbesc de voi care sunteți aici și viața voastră a fost schimbată. Nu vorbesc de voi. voi Dumnezeu v-a aici și viața voastră a fost schimbată datorită Salemului. Dar vorbesc despre ceilalți care nu sunt aici. Cum ne-ar duce ei dorul. Dar vor propun că după ceea ce urmează anul acesta putem lăsa așa un impact în orașul acesta Încât orașul, dacă noi am plecat O perioadă Ne-ar duce dorul Ar plânge după în orașul ăsta asta trebuie să fie Asta ar vrea Iisus să fie Pentru că acolo unde nu mai este lumină Și este doar întuneric e, e grav Când vine lumina Îți vine cheful Când vine soarele și eu zi în, în zi însorită Parcă ai chef să ieși afară dar când afară plouă, e fulger, nu știi cum să stai acasă. Îți pică bine când e sâmbă, da, când poți să stai acasă. Vreau să vă propun ceva. Bă, haideți să vedem cum am putea noi deveni cunoscuți nu pentru ceea ce nu face, ci pentru ceea ce face. Gândiți-vă noi ca și creștini, noi ca membrii din Salem, sau vizitatori care sunteți aici, să devii cunoscut nu pentru ce nu faci. Oai, la Salem, ăștia nu beau, ăștia nu fumează, ăștia nu au sex înainte de căsătorie, ăștia nu, ăștia nu, ăștia nu. Și eu m-aș supăra să fim cunoscuți doar pentru ce nu face. Pentru că vă spun un lucru, Iisus a fost cunoscut nu pentru ce nu făcea, Păi, vă în Biblie oamenii vorbeau despre el. O, ăsta nu. Nu. Pentru ce făcea? Pentru asta era cunoscut. Sus era cunoscut pentru ce făcea. Și vă propun ca în 2012, odată cu acest proiect, acest proiect, unul din aceste lucruri să devină un obicei. Să facem, să facem acest lucru să devină parte din ceea ce suntem noi. Acest proiect să, să se îmbine cu cine suntem noi, identitatea noastră și. Să nu mai ne părăsească, să știu oamenii când vorbesc de noi, a, da, este de la Salem, e normal. Asta aș vrea să se întâmple. Oamenii se audă despre noi, nu ce nu facem, ci ce facem. Este un verset și aș vrea să, îl, să intrăm în subiect, aș vrea să-l îl, îl citim din fapte, capitolul 10, versetul 38. Și aș vrea să vă-l citez. 80 cu 38 spune așa De multe ori l-ai citit Poate l-ai auzit de multe ori citit Dar vreau să vedeți că de multe ori vedem Poți să-l uh, proiectezi. De multe ori vedem numai o parte din el Și acolo o chestie micuță Care trecem peste Uitați-vă, lați să-l citim Cum Dumnezeu a uns cu dur sfânt și cu putere pe Iisus din Azăre Care umbla din loc în loc Făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau păsați de diavolul Căci Dumnezeu era cu el Știți ce ținem noi și ce reținem noi Din tot versetul ăsta de cele mai multe ori? Partea cu Vindeca pe toți Dar hai să recitim din nou ce scrie acolo Când Dumnezeu a uns cu dur sfânt Și cu putere Pe Iisus din Asaret Care umbla din loc în loc și Făcea bine Făcea bine Cum hai să vă pun altă întrebarea Deja au trecut șase zile din acest an, 2012. Nu trebuie să ridicați mâna. Nu. A fost în anul acesta, 2012, o faptă bună pe care ai făcut-o cuiva în afara familiei tale. Nu trebuie să răspunzi, în inima ta răspunde. Ridică acolo în inima ta o mână sau un deget sau un picior. În inima ta ridică -l. A fost... Pentru că cel pe care noi îl urmăm, Isus, mergea din loc în loc și făcea bine. Era parte din natura lui. Atâta, în Biblie spune multe despre ce ca el. Citește ultimul verset din Evanghelie. Haideți să-l citim, ultimul verset. Pune Ioan 21 cu 25, cred că. Ultimul verset din cele patru Evanghelii. Aș vrea să vedeți ce scrie acolo. Ioan. Asta e ultimul verset Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, Care dacă s-ar fi scris cu diamănuntul Cred că nici chiar în lumea aceasta N-ar fi putut încăpea cărțile Care s-ar fi scris Spune Ioan Atâta bine și atâtea lucruri bune A făcut Isus, Că dacă s-ar scrie Ioan crede că nici în lumea aceasta n-ar fi atea cărți ca să încapă. Adică, e o frază în care enorm de multe lucruri bune a făcut Isus. Și noi suntem, noi ne numim creștini. Acum, acest nume știți că nu noi ne l-am dat. Nu e ca și cum am ales biserica, Salem, Salem, pastorul a ales numele Salem. Creștinii ne-au murit, i-au dat la cei care îl urmau pe, pe Hristos. Pentru că spunea, sunteți ca și El. Prin ce sens? Păi. Faceau și ei ce au făcut Isus. Ce făceau? Păi făceau bine oamenilor, vindeca pe bolnavi, arătau mile și compasiune și oamenii au spus: Vă sunteți creștini, mă! De ce? Ca și Hristos. Acum, noi suntem 2000 de ani de la momentul în care Isus a umblat cu noi pe pământ și noi ne numim creștini, ar trebui să ne asemănăm cu cel pe care îl urmăm, care mergea din loc în loc făcea bine. Acel, acel lucru făcea bine, vă spun eu că de mult creștin, mulți trec peste, ne interesează vindeca pe toți bolnavii. Nu, înainte, făcea bine. Făcea bine. Bun. Din nou, nu trebuie să fiți supărați, e ceea ce eu vă provoc, deja să te supără. Oh nu am făcut niciun bine. Aveți timp, anul acesta, să recuperați pentru aceste zile, când ați făcut bine, aveți timp. Pentru că 2012 a fi un an diferit decât 2011. Voi o să fiți diferit, o să vedeți. Eu o să fiu diferit. Totul va fi diferit. Exact așa cum mi-au spus, toți m spus, când se naște Teddy, totul se schimbă. No, exact așa, acum vă spun eu, 2012, totul se schimbă. Pentru că vom pune din nou un accent pe lucrurile care poate n-am pus accent cum ar fi trebuit, și anume, Isus făcea bine. Înainte de a vindeca pe bolnav, de a scoate dracii, făcea bine. Oamenii care putea să-i facă un bine, Iisus, le făcea un bine. Acum, titlul mesajului meu este Compasiune și, și parte din numele proiectului este Compasiune. Aș vrea să vă dau definiția a ce înseamnă compasiune. Compasiune în Biblie de multe ori este tradusă ca și milă. Este o milă Compasiunea este o bunătate, este o favoare nemeritată. Deci este compasiunea. Când spui că ai compasiune pentru cineva, ai milă, ai, ai bunătate și ai, îi faci o favoare nemeritată. Compasiunea nu o faci la oameni care merită, o faci la oameni care nu neapărat o merită. Nu no, merită. Mergea Iisus din loc în loc și se uitau la oameni, tu nu meriți. Tu nu? Nu. El își arăta milă și compasiune la toți oamenii. Toți. Așa că, când vorbim despre compasiune, aș vrea să înțelege ce înseamnă compasiune. Milă, bunătate și o favoare nemeritată. Dumnezeu și-a arătat mila lui față de noi, noi nu o meritam dacă este cineva în acest loc care poate să ridice mâna, te ai meritat-o lasă-ți mâna jos și da program vorbesc cu tine și o săracă că nu ai meritat-o, că nici ce nici unul nu a meritat-o așa că ce, ce, ne ce Dumnezeu vrea să facem noi este compasiunea pe care noi am primit-o de la Dumnezeu mila pe care noi am primit-o să începem să o arătăm celorlalți Adică El vrea să fie prin noi, noi să fim mâinile Lui, picioarele Lui, noi să fim gura Lui, pentru că El a spus, eu voi fi cu voi și în voi. Și care nevoie ca noi să ne luăm locul nostru și să ne facem partea noastră. Vă spun, 2012, adică viața ta nu va mai fi la fel. Pentru că tu o să înțelegi, Iisus făcea bine. Să făcea mult bine. Dacă a, făcut, dacă a fost cineva care a făcut mult bine pe pământ, au zis mulți oameni și sunt tot felul de sfinți care atât au ajutat și este și la TV 2, Sfântul Augustin, a fost un film acum, atât sau, dar nimeni ascultați-mă, nu a făcut atâta bine cât a făcut Isus pe acest pământ, nimeni nimeni așa că dacă noi vrem să fim cei care să spunem, noi suntem urmașii lui Sus, ar trebui să a trebuit să urmăm acest exemplu Acum se pune întrebarea La, la cine trebuie să facem bine ăsta? Și mă bucur că am spus întrebarea asta Că erați nedumeriți Aș să vă notați următorul verset La cine să facem bine? Mulți cred că acest bine ar trebui să făcut Numai fraților în credință Cei care îți din Salem numai Trebuie să fie cei care beneficiază de acest bine Dacă ești membru din Salem Imediat te scrii pe lista celor favorizați Și tu meriți compasiunea celui de lângă tine Aș vrea să citiți Galateni să citim prea Galateni Galaten, capitolul 6 și versetul 10. Galateni 6 cu 10, pot să-l proiectez. Galateni, 6 cu 10, cuvântul Domnului spune așa, îl avem? Vi-l citesc eu. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți. Rămânem aici. cea. citim și celălaltic. Așadar, cât avem prilej să facem bine toți. Cine se include în toți? După V-ați făcut așa uh, matematică, vă știți ce înseamnă să incluzi uh, o anumită sumă? Cine se include în toți? Sau cine se exclude? Cine nu, nu? Cine nu intră în toți? Maghiarul, românul, țiganul, africanul, americanul și toți. Și spune, mai ales fraților în credință. Spune, faceți la toți, dar mai ales fraților în credință. Asta nu înseamnă că la ceilalți să nu face, nu? Îți spune, mai ales fraților în credință. Așa că acest bine care tu trebuie să-l faci, nu-i doar celor afară, și celor în credință, mai ales, dar noi trebuie să noi trebuie chemați să facem bine la toți. Acum, trebuie să vă spun un lucru că e interesant, că noi oamenii, când vrem să facem un bine, de multe ori împărțim oamenii în două categorii: oameni care merită oameni care nu merită. Sau oamenii care sunt săraci pentru că merită să fie săraci, lene leneși și puturoși și așa, și oameni care nu merită să fie săraci, sunt născut într-o familie săracă, nu-i vina lor, uh, nu-i vina lor că ai copil de 5 ani și părinții lui nu vor să lucreze, nu-i vina lui și spune, păi ăsta merită ajutat, ăsta, ăsta e într-undeva, ăsta nu merită ajutat vedem un lucru la Isus Hristos Isus Hristos nu face nicio nu, nu face uh, nicio diferență nu merge la oameni și spune eu, ai milă de mine Iisus tu nu meriți tu stai aici și nu mă cerșești și sincer să vă spun nu credeți că Isus le-ar fi putut spune multe la oamenii care cerșeau milă de la el ai milă de mine Filodavis da, dar unde era ea seară? putea să le zic atâtea le-a zis? Păcatele sunt iertate, întiertate, îi vindeca și mergea în continuare. Asta e sus. Făcea bine la toți. Pentru că compasiunea e o favoare nemeritată. Nu merită ei. E o compasiune nemeritată. Bun. acestea fiind spuse, mergem la următorul punct. În Matei, capitolul 5, cu versetul 16... Spune așa. Și citim, Matei 5 cu 16, spune: Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cerul Proiectul acesta nu va fi un proiect în care toți vom face lucrurile în ascuns. Nu? Le vom face vizibil, ca oamenii să le vadă. Nu să ne dăm în spectacol Dar nu vom încerca să ne ascundem. Vedeți, de multe ori Iisus spunea de vorbea despre fățarnici Și uh, el spune așa zice, Adevărat Isus i-a criticat pe farisei Care făceau milostenie Ca să fie slăviți de oameni Motivația lor era că oamenii să spună, Silviu Tu ești un om incredibil Silviu, tu ești un adevărat Om al lui Dumnezeu De aia făceau farisei Motivația noastră nu este la fel Motivația noastră a final, vom face aceste fapte Nu le facem în ascuns, Ne vom furișa Nu vom încerca să erase Asta ID-ul de la Facebook Să nu știe cine suntem, să scriem anonim Și nu vom face Ca oamenii să vadă Nu ne vom masca, nu vom fi ca bal mascat Când vom face o faptă bună Nu, vor vedea freza noastră Nu vom pune uh, uh, uh, Ceva, uh, pungă pe cap Și vom face niște găuri la ochi Nu! Vom vrea ca oamenii să vadă, nu vom face neapărat să ieșim în evidență, nu vom chema TVS-ul să spune, vezi că cătă face o faptă bună, pregătiți-vă, fiți atent, Ora atenție, cătă face o faptă bună, nu, dar cătă va merge așa cum e, normal, și va face o faptă bună, nu ca să fie văzut de oameni, ci ca Dumnezeu să fie slăvit prin ceea ce vă face eu. Așa că e important motivația, să nu încercați să. acum să ne ascundem. Nu i vorba aici, nu e vorba de, de, de motivație greșită. Aici motivația noastră va trebui să fie, Isus să fie slăvit. Amin? Prin ceea ce facem noi. Isus a spus ca ei să vadă. Nu eu am zis. Așa că nu ne vom ascunde când vom face aceste lucruri. Le vei face ca oamenii să vadă. Spune întrebarea, după ce faci o faptă bună și oamenii vor să îți răsplătească compasiune nu e când vei primi o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Ai nu e compasiune, ai făcut un serviciu. ți a luat plata, bine, mersi. Compasiune e când vine cineva și vrea să cumpere o tub de -asta, zi acum, de la biță în interior. Cameră. O cameră și merge la Florin vrea să cumpere, o, vrea, o cameră bună dăm, cu 15 lei. Și Florin simte în inima lui că trebuie să dea. Eu doar dacă primește bani pe a făcut o serviciu, parte din businessul lui, nu-i compasiune. O pasiune când e dato, așa se primește în numele Domnului. Aia e compasiune. Pentru că nu meritat E dato. Așa că pentru ceea ce vom face în proiectul 4 aș vrea ca nimeni nu va nu lua nicio răsplată, Noi vom, pentru că va diminua din efectul pe care proiectul îl are. Răsplata noastră va fi în cer. Eu, când eram mic, dar tot timpul învăța să fac fapte bune ziceam, deci, mă, uscând, vezi o bătrânică asta era atunci, aproape și voi știți despre chestia asta vezi o bătrânică cu acum dacă merge tinerii la bătrânici cred că n-ar avea curaj bătrânicile dacă cu sacoșa că ar fugi cu plasa cu cumpărători, de tineri de azi dar noi ne spuneam, auzi, când mergi pe drum și vezi o bătrânică se chine cu două plase. mergi și o întreb unde stai, că vreau să te conduc acasă și ne duceam și când deja tati când ajung și uh, duci acolo și îi dai plasele și vrea să ți dea un leu, sau cât era, nu mai ții de atunci, să nu iei. dar îți a nu zice pentru că dacă iei aici răsplata, nu mai primești în cer răsplata. Unde vrei să primești? Cine îți dă mai mult pentru ce ai făcut? Vrei leu ăla de la bătrânica aia să vei răsplata în cer. Și atunci de atunci a pus în mine o înțelegere că dacă primești aici răsplata, nu mai primești în cer, mai bine o primești în cer, mai bine strângi comori în cer. Nu e așa. și dacă țineți minte, acest compasiune nu e când primești ceva în schimbul ceea ce ai făcut. De aia nu e compasiune, e un serviciu care l-ai făcut. Compasiune faci celui de lângă tine, celui din biserică, compasiune e când nu primești nimic în schimb. A făcut pentru tine asta, în numele Domnului, trebuie eu să primești. Răsplata noastră va fi în cer. Amin? Și acolo ne strângem noi cu mor. Imediat vă spune ce constă proiectul 4.9 compasiune și adevăr. În lumea de astăzi foarte multă lume fac tot felul de acte de compasiune. De la Prințesa Diana, Diana care a trăit printre noi, foarte mulți oameni dau și fac acte de car caritabile. Și așa că ce ne diferențiază pe noi de ei? E important că m-ați întrebat. Chiar așteptam întrebare asta la ora. Pentru că veți vedea că sunt chiar mulți oameni generoși în lumea de astăzi. Oameni care fac fapte bune și ne întrece, de multe ori ne pe noi, creștini. N-ar trebui, dar de multe ori ne întrec. E o diferență pentru că noi va trebui să împărtășim și al doilea cuvânt din acest proiect este adevăr. Odată ce noi facem acea faptă bună, noi va trebui să împărtășim cu ei o sămânță de adevăr și Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și va trebui să, după ce faci acea faptă bună, va trebui să plantezi o sămânță de adevăr în acel om. Și acum va trebui să fii atent la ce Duhul Sfânt spune. Cum poți face asta? Pentru că vedeți doar fapta bună, faptă bună doar zidește un pod între tine și el. Și ascultați-mă, nici o faptă bună nu, nu va... Toate vor fi un pod, pentru că nimeni nu o să distrugă podul făcut de o faptă bună. Toți pot primi o faptă bună. Faceți-mi mie o faptă bună și cum să nu primesc? Ajutați-mă să carceva ceva plante. Cum... cum să nu primezi? O, nu! Toți oamenii pot primi o faptă bună. Toți. Așa că podul acela îl vei face, pentru că toți te vor lăsa să faci un pod între tine și persoana aia. Dar podul ăla nu-i destul. Trebuie să treacă ceva pe podul respectiv. Așa că ce vom face, Și va fi foarte simplu, veți? Vreau să vă încurajez să spuneți o frază, un cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, faceți o faptă bună cuiva, îl vezi pe Cristian Borg, după cum se zicem, îl vezi pe în, în oraș, îl vezi că e iarnă, e în pantalon scurți, că nu are pantalon lung să zicem. Deci, ce vreau să vă spun este că veți vedea, vă trebuie să vă deschideți ochii. Nu trebuie să vedeți. Du vă vă va călăuzi că Să vede pe el că așa că m la față Tu ești chiar lângă o plăcintărie Ești gata să-ți cumpere față blocului meu Tot, Vă văd acolo la plăcintă Sunt niște fi fidele aici La plăcinta de, de sub bloc la mine Și stai acolo și vine, trece pe lângă voi Cristi Iambor vedeți un pantalon scurț iarnă el... Și Duh sunt îți atrage atenția cum nu s-ar bucura el de vreo trei plăcinte? Păi iei plăcintele. Vreau să-ți dau aceste trei plăcinte. Acum, numai dacă ești de asta ciudat sau nu vrei să iei trei plăcinte, mulțumesc, îți calde, bune, mulțumesc. Și înainte ca să pleci, pentru că toți pot face fapta asta bună, dar noi vom face compasiune și adevăr. Înainte să pleci, poți să-i spui un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din cuvântul lui ceva. Dumnezeu Cristi te iubește, să știi asta. Ai plantat o sămânță sau poți să spui, Laura, o întâlnești, faci un bine? Dumnezeu are un plan cu viața ta. Nu neapărat trebuie să-i inviți la seara de tine, nu trebuie neapărat să-i spui toate Evanghelia. Isus a murit pentru tine, tu ești un păcătos, ai murit, tu ești mort în păcat. Nu! Trebuie să plantezi o sămânță de adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce fără rod trebuie semănat în orașul ăsta trebuie să începe să semănăm cuvintele lui Dumnezeu o frază, un cuvânt Dumnezeu, Dumnezeu are un viitor cu tine Dumnezeu are un plan cu viața ta aceste lucruri care sunt din cuvântul lui tu plantezi sămânță în inima lui asta înseamnă adevăr dacă n-am face uitați ce s-ar întâmpla e ca și cum ar fi venit doamna doctoriță la noi acasă, că o veni la noi acasă să-l vadă pe Teddy și s-a uitat la el, la a examinat, s-a uitat la ochii lui au văzut că la ochi are o secreție galbenă ce da, într-adevăr are conjunctivită Mulți o iau de la spital, în bacterii în spital și ar fi putut spune, auzi, ia o compresă fier niște apă cu mușețel și o pui acolo și îl ștergi la ochi și le-ar le -ar fi spălat ar fi trecut secreția respectivă și de multe ori asta îi, când facem o faptă bună, e fain. Dar dacă nu ne-ar fi dat medicamentul care e adevărul, ma adevărul e că nu trece fără acelele picături împotriva conjunctivită. Adevărul e că trebuie să folosiți acele picături. Dacă ne-ar fi spus numai să arăta compasiune și te la ochi, ce ne-ar fi ajutat? Iar ar fi apărut înapoi. Așa că de o săptămână îi tot punem picături în ochi, să scape de conjunctivită. De dacă nu ne spune adevărul, noi tot îl frăcam cu ceai de moșețel și iar apărea din nou. Țineți minte când e vorba de adevăr, nu-i destul doar să îi spui oamenilor să le faci o faptă bună. Oamenii au nevoie de adevăr și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, plantați o sămânță. Și ei nu trebuie să fie evanghelii să spui Dumnezeu te iubește? Nu trebuie să fii un evanghelist să spui Dumnezeu are un plan cu viața ta Nu trebuie să, spui un, un, nu trebuie să fii un evanghelist să spui Auzi, Dumnezeu vrea să, Dumnezeu vrea să îngrijească de toate nevoile tale Trebuie să fii un evanghelist? Nu trebuie să plantezi o sămânță De adevăr Și noi credem că Cuvântul lui Dumnezeu se va, va veni înapoi cu rod Pentru că el nu vine fără rod El va aduce roade. Cuvântul lui Dumnezeu rostit, ceea ce tu spui, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Și noi credem că în ziua cercetării, și nu știm când Dumnezeu va cerceta, și vor aduce aminte de Aida, care a făcut acea faptă bună, și au spus că Dumnezeu are un plan cu viața mea. În momentele în care poate ei se gândesc că viața nu are sens, și vor aduce aminte că cineva le-a spus Dumnezeu are un plan cu viața mea. Dumnezeu, m-am născut aici pentru un scop. Și atâta așa, conform cuvântului lui Dumnezeu din Matei, spusele lui Sus. Ei vor vedea faptele noastre și îl vor slăvi pe Dumnezeu. Dar nu-i destul doar să faci acte de compasiune, plantează o sămânță. Acum poți să faci și acte, tot felul de acte de compasiune și fapte bune, dar proiectul acesta le îmbină împreună compasiune și adevăr. Le îmbină împreună. Trebuie să împărtășiți cu ei adevărul. Trebuie să le spuneți adevărul. Trebuie să le spuneți medicamentul. Și închei mesajul Cu pasajul din Luca, capitolul 10 Luca, capitolul 10 Un învățător al legei, Biblia spune A venit la Isus să-L ispitească Motivația lui a fost una greșită Dar Iisus Chiar dacă vii să-L ispitești, Isus poate să-ți vorbească Amin? Chiar dacă vrei la, să vii la biserică Să faci de râs aici Lucrarea de aici, nu se poate să-ți vorbească Asta e Dumnezeu. Deci, el e așa de bun și plin de milă că, chiar dacă te-ai venit să-ți bagi joc de el, el îți vorbește ție. Asta e Dumnezeu. Și această istorioară, care sigur o știți, dacă nu o știți, vă spun așa pe scurt. Nu, mai, mai pe lângă un pic. Învățătorul la lege vine și spune, ce trebuie să facă să moștenezi viața veșnică? și eu spun, întrebă ce spune legea? Păi să pe Dumnezeu, du și pe aproapele tău. După două păruni ca pe tine sus pe aproapele tău. Și acest, ca să se îndreptezească cine e aproapele meu și Isus se folosește de întrebarea asta, foarte bună întrebare, ca și când eu zic la predică, mulțumesc la că ai pus întrebarea, foarte bună întrebare, să vă spun cine e aproapele vostru. Pentru că o să vă întrebați cui să-i fac bine, te. Cui? Unde trebuie să mă duc? În tinca, La colonia de țigan? Numai acolo pot face bine. Și Iisus pune cine e aproapele tău? Că, cu toate că e simplu, cine e aproapele tău? Aproapele tău, de, poate, nu e la de la tinca, pentru că nu stai lângă el. Nu ești vecin cu el, nu ești în clasă cu el, nu lucrezi cu el. Nu e aproapele tău, numai dacă camer acolo define aproapele tău. Așa că Iisus vrea, le arată cine e aproapele. Și el spune o istorioară, cum un uh, evreu, pleacă din Ierusalim spre Erihon. Acum trebuie să înțelegeți despre această călătorie. Era o călătorie periculoasă. Prin niște văi și deci, era o coborâre uh, și se numea drumul sângeros. Călătoria asta, a să pe drumul sângeros. Dar așa era pentru că aici era, era perfect pentru tâlhari. Pentru că erau potecile acelea strâmte și de oriunde puteau sări și nu-i vedea. Așa că... Uh, era cunoscut acest drum, era drumul sângeros Deci, Iisus când le spune O, toți, pe drumul sângeros Bun, și Pe-l îl prind Biblia spune că Îl bat zdravă Ați văzut voi La Televizor, la World Wrestling Federation Cum se ba, nimic Nimica toată, aia-s bat așa, e jmecherie. sau ați văzut în filme strucaje, n a văzut că nu dă de fapt în față, dă așa un pic și un sunet. poc, poc nu-i falca acelui om Sta a fost bătut de-a binelea, nu la televizor de-a binelea, zdravă și a fost lăsat acolo pe drum, Eu luat tot are și a fost pe drum și Iisus spune, continuă și spune istoroara. și spune că a venit un preot toți preot, Reot Știe legea Are legătură cu Dumnezeu Și Iisus spune l văzut Că era un lucru dacă nu-l vedea. Știi cum? Ai venit la și erau un... Bă, nu l-am văzut Dar l-au văzut Știi când e? Când deja l-ai văzut Nu mai poți să zici că ești nevinovat Băi, l-am văzut Nu l am văzut Și trece, îl vede Trece pe lângă el Merge în continuare Pentru că el, Și vine un levit din seminția lui Aaron, vine și el, îl vede, îl vede, se uită la el, trece pe lângă el și vine un samaritian. Când au zis cuvântul samaritian, era pe vremea aia, dacă îl au pe Iisus samaritian, dar e fel, era un fel de jignire la adresa lui. Samaritian, gă, un samaritian. Bă nu știu ce cuvânt ar fi acum să zicem, un excroc, când de, ce este, erau de ce vrei, nu erau în legătură deloc bună cu Samariteni. De e când Isus a vorbit cu femeia samariteană, că vorbești cu aia. O, o, o. Și când Isus spune cu un samaritian toți, să ce-au făcut? O merge și -o mai bătut încă o dată. Se gândeau ei. Și Isus continuă povestea. Merge samariteanul, trece pe lângă el și are compasiune față de el Așa nu se. Cum un samaritean poate să aibă compasiune? Nu putea imagina evrei. Samaritean să aibă compasiune față de un evreu care, evreu, îl urăște pe samaritean. Evreul îl vorbește de rău pe samaritean. Adică, wow! Și doar până aici, deja, evreii, când a să povestea, incredibil. Samariteanul are compasiune față de evreu. Bun. Nu numai atât. Îl ia rănile. Îl urcă sus pe dobitocul lui, pe măgarul lui. Îl urcă sus pe dobitoc și. Îl duce la primul han. duce la pensiune. Și stau acolo, interesant, primul noapte, stau acolo și după ce îi mai dă bani acolo ca să, să aibă pentru el, îi dă doi dinari, să îngrijească de el și dacă o să cheltui mai mult pentru refacerea lui, să-ți plătesc. Acum, aș vrea să vedeți, pentru că vreau să vă vorbesc la această întâmplare, despre limitele compasiunii. Și când vorbiți despre limitele compasiunii, aș vrea să le vedeți aici, pentru că n-aș vrea să vă simțiți condamnați niciodată. Acest proiect nu este pentru a aduce nicio condamnare peste nimeni. Acest proiect este ca să te încurajeze pe tine să te implici și să faci bine. Asta e proiectul. Acum, limitele, așa să de discutăm, să vedeți limitele. Acest om avea o călătorie în care, de afaceri în care trebuia să meargă. Spuneți-mi voi mie, el și-a anulat călătoria pentru a îngriji de acest om? Nu și-a anulat a continuat călătoria după. Deci ascultați-mă, voi așa să vedeți realitatea, să nu vă simțiți nici condamna să vedeți că această compasiune are limite trebuie să mergi la școală. te să... Am spus la de dirigintă că am îngrijit de ăla pe dumneavoastră. Nu, deci tu trebuie să mergi la școală. Și dacă întrimi spre școală poți să faci un bine, fă din toată inima ta. Dar tu încă ai responsabilități. Deci aș vrea să vedeți limitele. Deci în primul rând, acest nu și-a anulat nu și-a anulat călătoria. Al doilea lucru care aș vrea să vedeți acest samaritian nu l-a dus la el acasă să l îngrijească. Și a spus, auz, îți dau ție casa mea, cheile sunt aici, mi casa e sub casa. pune te faci bine, casa a ta. Nu. Nu. Pentru că, din nou, compasiunea are limite. Dumnezeu nu-și cere să chem toți bandiții din Oradia, sau să-i toți la tine acasă. Tu să dormi în cămară și e în patul tău. Deci aș vrea să fim realiști și să vedem limitele. Dar nu, să nu uităm încă proiectul, compasiune și adevăr. Dar această compasiune, n-aș vrea să vă simțiți rău, dar are limite. Deci din nou, acest om nu l-a dus acasă. L-a dus la in. L-a costat, normal că l-a costat. nu l-a dus acasă. Al treilea lucru care aș vrea să vedeți la această limită Pe drumul acela De la Ierusalim la Ierihon Dacă erau 50 de evrei Bătuți și jefuiți Pe toți i-ar fi dus la Acea pensiune Nu știu Dar ideea e că nu Nu, au dus unul Ascultă, mă tu nu să poți împlini Toate nevoile din jurul tău ci Dumnezeu nu și Dumnezeu nu-și asta El spune cât ai prilej adică cât ai oportunitate pe bine la toți nu spune să te împrumus de la bancă să-i faci bine lui Robi nu? No? spune cât ai prilej Păi bine dacă ar fi fost 50 voi credeți că samareteanu s-ar fi dus ar fi pus pe unul pe măgarul lui ar fi dus înapoi după următorul el, Biblia spune că el și-a și continuat a doze. ce vreau să vă spun Dumnezeu Nu cere să faceți ce nu puteți face Nu vă cere să deschideți un spital la voi În, în, în cameră Să puneți paturi supraetajate Și toți bolnavii din oraș Se aduce și voi să fiți doctor Nu știu cum vreți voi Că n-a mult mai o doctoriță în serial N-ați cum o cheamă Dar în orice caz Queen, doctor Queen, mulțumesc Dr Queen Dumnezeu nu vă cere asta. Dumnezeu vă cere, în schimb, când mergeți în drum. Și am început, de când Dumnezeu îmi vorbește despre acest lucru, am început să, să fiu mai atent. Pentru că poți să mergi pe drumul tău ca și legat la ochi. nu mai drept în față. Sau poți să, în timp ce mergi, să, să observi. În rugăciune, este cineva care aș putea să-i fac un bine. Vezi că cineva... Inter foarte interesant. Erau trei, trei băieți și era un bătrân care în port, în Portland, care în, în, în zona unde e Biserica City Bible e un deal. Și ori să opri motorul, ori urmas fără fără motorină. Bătrânul ăsta și pe imaginează Imaginați-vă, pe deal, Săracul încerca să împingă mașina. să ducă la el în garaj. Și erau niște trei tineri care uh, veneau la tineret și s-au luat și o lor împins până acasă. Deci, nu a fost, a fost a, mai departe un pic de biserică, dar o să te împingem până acasă. Și trebuia, păi, de ce faceți voi chestia asta, bătrânul pe acești tineri? Păi noi iubim pe Dumnezeu și te iubim pe tine. De am făcut-o. Îmi bătrânul, "Păi da, păi unde mergi? Păi noi merg la biserică, avem tineret unde e biserica voastră? Duminica aia, mă, bătrânul a fost la el la biserică, la City Bible. Știți ce? A fost trei tineri, care au zis, hai să facem un bine, să împingem mașina asta. Și cât e până la tine ca să te ducem? Bătrânul la duminica dimineața, a fost la el la biserică. Sora idi fost prima soție a fratelui Dick, au de o familie din cartier care în America erau, nu aveau frigider. Imaginați-vă, voi acum... Știu că e greu, dar în America, n-ai frigider. <laughs> grav. Bine, asta într-adevăr era în anii 70, dar oricum, n-ai frigider. Da? Și bunicii noștri au frigider acum, dar n-aveau frigider. Bun. Și au văzut că stau destul de prost și... era aveau încă o familie de prieteni. Hai să, facem, să le facem o surpriză aceste familii. familie. Nu, erau, nu știau, nu erau preteni și... S-au decis împreună să, să meargă Și să le cumpere două pungi Cu niște cumpărături De la supermarket Și în America Îți ăștia care schimbă frigiderile Și când le schimbă, pun în fața cășii Și pui acolo gratis, numai să le iei Și Germania au așa ceva și le iau ăștia și le vând la noi Știți voi, nu no, bun e... Și Or găsit un frigider pe gratis L-au căutat, o l-au pus în trac Or mers și l-au dus să și uh, au dus frigiderul Și ni cumpărăturile Au dus la ea acasă, era sâmbătă. Eu au să avem pentru voi un frigider Nu au fost nou, a fost Da Dar a fost bun Și niște cumpărături Dumnezeu vă iubește El va a îngrijit de trebuințele voastre și au plecat Și au rămas uimiți Cine face așa ceva Pentru noi nu a făcut nimeni niciodată în viața lor Și ei au auzit sora Idi, merge la biserica City Bible. Unde credeți că a fost duminică dimineața următoare? La biserică. Și ce s-a întâmplat? De atunci, această familie vine regulat la biserica City Bible, nu numai atâta. Acea, acea, era o fetiță care era mică când ori a primit frigiderul și acele cumpărături. Pentru că nu s o aștepta în continuare să facă. Pentru că după aia și-au găsit o slujbă noi nu vorbim despre acte repetative, În continuu, sac fără fund Nu vorbim despre așa ceva Vorbim despre Dumnezeu să ne călozească Să facem acte de compasiune Unde El ne cheamă Cât avem prilej Și acea fetiță mică Care a primit acel frigider Astăzi Este în guvernul statului Oregon O persoană uh, uh, Guvernatorul în, le lucrează la guvernatorul uh, statului Oregon. Era micuță și în City Bible membră pentru că sora Idy și când o familie le dus un frigider și niște mâncare când i aveau nevoie. Mă gândesc ce se va întâmpla în 2012 când noi vom pune în aplicare proiectul acesta Compasiune și Adevăr. Mă gândesc ce se poate întâmpla. Eu cred că la sfârșitul lui 2013 dacă am pune din nou întrebare și v-aș întreba din nou ce s-ar întâmpla dacă noi ne-am mutat în București pentru 2 ani orașul ar trebui să plângă după noi pentru că imaginați-vă următorul lucru și vă propun să vedeți în ce constă pentru că acest, ac, acest compasiune ar trebui să fie un obicei și o să-l punem în obicei la că o să fie dublu că o să fie compasiune pentru că trebuie să devină un obicei toate să fie dublate liderele la obicei dar imaginați-vă ce se întâmplă dacă fiecare dintre noi acum noi la uh, membrii la studiu Biblie, și a, a, din Resalem suntem 160 imaginați-vă dacă fiecare din noi, odată pe săptămână, face o faptă de compasiune în care la sfârșit aruncă o sămânță de adevăr la o persoană nemântuită o dată pe săptămână, o persoană, într-o săptămână, câte sunt? 160 de fapte de compasiune în orașul Oradea. 160. No, bun. Asta e o săptămână. 10 săptămâni, două luni jumate. 10 săptămâni, da? Mergem în proiect. 10 săptămâni, fiecare face o o faptă. Pe săptămână mă. Trece luni, nu faci nimic. Stai, Leneș, în camera ta. Trece marți, mănânci, dar nu faci nimic. nicio o faptă bună. Miercuri, joi, vineri faci o faptă bună. Atâta. Atât contează. Pentru tine e minimum. Pentru că vorbim de minimum. În 10 săptămâni ar fi 1600 de fapte bune în orașul acesta. În două luni jumate. 1600. Două luni jumate. Două luni jumate. Vorbim despre un an. Voi vă da seama ce se poate întâmpla în orașul Oradea într-un an de zile, când 160 de tineri sau câți o să vreți să vă implicați. Vor face acte de compasiune. Și vor fi sus pentru cei din jurul lor. Pentru că nu vă cer. Să mergeți în parcuri să-i găsiți. Vă cer în clasa ta să te uiți la colegul tău de bancă care și-a dus un morcov că nu are sandviș și să-i dai sandvișul tău. Să spui: Isus te iubește și eu te iubesc pe Nu-ți să mergi la TINCA la colonia de țigani. Nu-ți cer asta. Dacă-l te cheamă acolo, cum o chemat o pe Rachel E o chemare a lui Dumnezeu Își cer unde ești tu Vecinul tău Care și-a cumpărat o mobilă Ești băiat zdravân Care poți mai mult decât să apeși o tastătură pe calculator Și știi că și-a luat o mobilă Și săracul se chinuie El cu soția lui să mute mobila în cameră Și tu stai și te uiți la ei și, La dreapta un pic La dreapta Uai să nu zgâriați peretele Dacă ți-ai sufulcat mâneca Și ai ridicat și tu un pic de mobilă aia ai face o faptă bună. Și la sfârșit să știe vecinii tăi. Că Dumnezeu o iubește. Că Dumnezeu are un plan cu ei. Că Dumnezeu vrea să îngrijească de toate trebuințele. Că Dumnezeu vrea să aducă pace în familia lor. Să le spui în adevăr. Pentru că vecinii să s-ar putea să vezi în Salem când vii duminică dimineața. Colegii tăi s-ar putea să vezi. Pentru că noi, ascultați-mă, când ne luăm acest obicei, compasiune, ca obicei și o să fim tot timpul atenți, noi ne schimbăm. Și odată cu noi în schimbare în mediul nostru. Și lumea are nevoie de noi. Lumea are nevoie de noi. 2012 poate fi anul compasiunii, care noi să le arătăm oamenilor cine este Iisus punea cineva, noi vom fi singura epistolă pe care unii oameni nu vor citi. Singura. Unii oameni nu vor citi niciodată din Biblie. E deci singura epistolă. Ceea ce audie la tine va fi singurul lucru care vor citi din Biblie. Ceea ce văd în viața ta va fi singurul lucru care îl vor putea face. Așa că în ce constă proiectul acesta? Va trebui să te înscrii în acest proiect pentru că vreau să văd cine chiar vrea și să fii să te gândești o dată pe săptămână să faci o faptă de compasiune. Să cumpăr o plăcintă. Fapta nu trebuie să fie mare, dar trebuie să fie unită cu adevărul. Să plantezi o sămânță din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care Dumnezeu ți pune pe inimă atunci. Ceea ce folosește care le-am zis eu, dacă nu știi altele. și perfect. O dată pe săptămână. Într-un an, câte săptămâni sunt? 52 de săptămâni. Ai 52 de fapte. Mult? Minim. Bine, bine. Ce se întâmplă? Vom folosi Facebook-ul ca să ne încurajăm în aceste lucruri. Și anume vom, cei care vă înscrieți, fac, o să fac un grup. Va fi proiectul este adevăr. Veți fi membri din acest grup. Și Dumnezeu vă vorbește ceva, pentru că în timpul anului trebuie să stăm în, în legătură. O să vor, scriem pe wall. Dumnezeu m-a asta, Dumnezeu mă a asta. Ce când aveți Facebook, faceți-vă rost. Pentru că Facebook is it. Bun, și... Vom ține, vom, vom, vreau pe Facebook și doar cele care îți legate de acest proiect. Și vreau să vedem într-un an de zile ce putem face. În drum spre, Dumnezeu mi-a vorbit și cei care s-au fost în tabără, știți despre ce am vorbit în tabără, plin de râvnă pentru fapte bune. Dumnezeu din vară începe să-mi vorbească despre aceste lucruri și fiți atenți, uh, îți pe drum și îl duc pe fratele Dick Iverson, îl duc pe fratele Dick Iverson să vedeți că acest proiect pe care noi îl facem, nu îi proiectul 419 e făcut de multe biserici în America. L-am adopt, -am adoptat, l-am uh, abd datat la Oradea, la România, dar ăsta, ăsta e proiectul nostru. Ăsta e mesajul, nu e mesaj care lor, nu, ăsta e, e ce Dumnezeu vrea pentru noi și vă spun confirmarea. Deci Dumnezeu vorbește despre fapte bune din tambără, pentru că Dumnezeu spune, te tu ai o armată de tineri, 160 de tineri, ce ai putea tu face cu această armată de tineri în orașul tău? Și tu -a gândit, ce aș putea face. Mă gândeam, putea lua pancarde, mărșului prin oraș, că numai 160 de tineri am atras, atenția, 160, ce fac ăștia, nu e o clasă, e aproape o școală, 160, nu? Pancarde, suste, te iubește, am putea face tot felul de chestii asta, Dar, ce am putea noi face? Și Dumnezeu începe să spună. Și la început când m-au vorbit despre fapte bune, am crezut că trebuie să fie ceva organizat. De adunăm pe toți ăștia 160 și în primăria din nou, să fie verde. Mă gândeam, ce am putea ne face? Că suntem o armată. Și de mult mă gândeam, mă gândeam, noi împreună să facem ceva. Când Dumnezeu vrea ca fiecare individual în locul în care îi să facă faptele bune. Nu ceva instituționalizat, nu, ceva fiecare personal. Fiecare pe drumul lui, în călătoria în care îi. Samaritean era în călătoria lui, l-a găsit pe acele evreu bătut. Fiecare în voastră. Și pe mașină cu Dick Iverson și îl întrebe fratele Dick Iverson. N-am vorbit cu eu despre fapte bune sau așa. Îl întrebe fratele Dick Iverson. Cei care știți au fost în la biserică și îl întrebe au, frate, ce crezi tu că trebuie noi să facem ca noi să mergem la următorul nivel, ca biserică, ca tineret. Și el zice felul următor. Nu trebuie să gândească mult direct. Dumnezeu vorbește prin el și spune același lucru. Fapte bune, Ted, trebuie să arătați mire și fiecare trebuie să înțeleagă cu dată ce este din biserică, acolo e misiunea lui. Nu aici. Aici tu îi instruiești, aici îi echipezi, dar misiunea fiecăruia e acolo. Și acolo se înceapă să facă fapte bune și adevăr. El a venit cel care mi-a mi mi arătat că trebuie și adevărul. Comunicat la sfârșit, plantat sămânța pentru că acel cuvânt va veni, nu va veni fără rod. Va duce rod. Și când am auzit, am zis incredibil, o confirmare. 2012. Ăsta e ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și că am fost mulțumitor că Dumnezeu ne-a confirmat și prin fratele dic Asta vrea să facem în 2012. Și că, dragi tine, nu vreau să lungesc mult. Acesta este proiectul. Aceasta este imaginea cele două mâini în care tu le ai să arăți lumea acestea, dragostea, nu numai cu vorba Cu fapta Închei contemplare La un concert Al lui Marilyn Monroe Satanist Convins Merlin Manson Ce am zis? Ha, e bun E o femeie, bun Dar o luat Merlin Manson o luat numele de la Merlin Monroe Asta vreau și Manson de la un criminal. În serie. Așa că Marilyn Manson, acest satanist, a organizat un concert într-un oraș în America. O biserică vine cu pancardă la intrarea, în, la, intrarea în, la concert. În mai multe intrări, la una din intrări, vine cu pancarde. pancardă. Mergeți în iad! Mă, nu mergeți la concert! Nu intrați acolo! Mergeți în iad! Asta era mesajul lor. Să uitau ăștia care... No, participanții la concert, la ei întrau intrau, ce oameni. La cealaltă intrare a venit o altă biserică. Acealtă biserică a dus uh, de -astea Mountain Dew, uh, de la doză, de sucuri de asta Pepsi, Mountain Dew, uh, uh, sucuri de astea carbogazoase, și le dădeau oamenilor, celor care intrau acolo. Dumnezeu vă iubește, le spunea. Dumnezeu vă bește. Dumnezeu un plan cu viața voastră. Le dădea băuturile. Și unul dintre ei care urma să intre, mă, eu știam că Dumnezeu mă iubește hai să vă ajut și eu să împărțiți să, să vă ajut să împărțiți și voi sucuri la oamenii ăștia care merg și ăla care urma să meargă nu mai mers la concert au început să împartă el sucuri la celălalt care mergeau și persoana aia a început să meargă la biserica lor ăștia pentru că a fost cineva Dar nu tot le-au vorbit le a arătat, a, fapte de dragoste Că merge la un concert, ții sete tot faptă, uite, am un suc nu trebuie să le predice că ceea ce acolo e rău cel tânăr, o deveni creștin pentru că o zis că vreau și eu credința asta voastră. Fapte bune, compasiune și adevăr, credem că va schimba orașul nostru, Oradea. Și, și abia aștept să vedem ce se întâmplă când o fiecare săptămână vor fi minim 160 de tineri care vor face în orașul Oradea, în școala lor, în cartierul lor, fapte bune. În 2013, dacă ar fi să pună întrebarea, orașul Oradea, ce ar face dacă noi am plecat? Ar plânge după noi. Noi așa impact trebuie să avem. Și eu cred că ăsta e drumul nostru spre stadion. Credeți-mă, eu cred că ăsta e drumul nostru spre stadion. În fiecare face ce Isus făcea, făcea cel bine tuturor oamenilor. Așa sunt să închizi ochii. Și aș vrea să te serios dacă vrei să vii și tu cu noi Ted Cum sunt cu echipele? Și cum e cu echipele? Vom fi o singură echipă Și vom face înscriere în această seară A singura echipă În acest proiect Și cine câștigă? Toată echipa câștigă Pentru că la sfârșitul anului Vom avea o mega petrecere Cu cei care au fost implicați Și vom auzi mărturii Cum oamenii s-au schimbat și abia aștept să fiu la acel, acel acea petrecere, să aud mărturiile celor care au fost schimbați datorită compasiunii care noi le-am arătat-o. Și asta să stai și te gândești la ce Dumnezeu vrea de la tine și așteaptă. Și dacă ești convins, e pentru tine acest proiect, ești convins că dată pe săptămână tu poți face o faptă de compasiune. Nu te costă bani nu te costă neapărat, te costă poate timp, de costă un pic de energie dar tu vrei să îi pe oameni spre sus. așa să mă rog pentru tine Tată din ceruri, mă rog pentru fiecare tânăr care e astăzi aici auzi mesajul, auzit Doamne ce ai vrea Tu să faci anul acesta cu noi ai vrea să arătăm oamenilor compasiune și adevăr mă rog de la acest moment aș vrea să de acest proiect fiecare tânăr care va vrea să se implice, fiecare tânăr care va spune pot și vreau să am un impact în lumea asta. Pot să fac și eu o faptă bună o dată pe săptămână, pot să spun oamenilor că Dumnezeu îi iubește, pot să fac asta. Așa că mă rog, Tată, pentru fiecare dintre ei. Cei care tu i chem la acest proiect, așa pe care tu i chem să fie serioși să se țină și minim o dată pe săptămână, dar ei vor fi tot timpul cu ochii deschiși. Ori de câte ori tu le arăți cât au ei posibilitatea să poată să facă o faptă bună. Să spun adevărul, să planteze o sămânță de adevăr în inimile acelor oameni. Binecuvintează. Binecuvintează ceea ce vrem noi să facem și îți mulțumesc că va fi următorul lucru ne va duce pe noi la un alt nivel în slujire, în trăirea noastră de creștini și orașul acesta, dacă ar fi să ne mutăm o perioadă, ne-ar duce lipsa enorm, pentru că ar lipsi din el acele fapte bune pe care le-am face. noi. aici și tu că nu ai decis să-L urmezi pe Iisus Hristos, n-ai decis să-L inviți în inima ta, în această seară, nu este o seară mai potrivită decât la început de an. Să spui Aș și eu să-L urmezi pe Iisus Aș vrea și eu să Aud ce planuri are cu viața Mi-aș și eu să mă întorc la El Și să-L urmez cu adevărat de azi înainte Și dacă ești aici, acesta e Acesta e pe inima ta Acest lucru e pe inima ta bro. Mă în, în următoarele momente vreau să mă rog pentru tine. Și dacă este aici și spite da, așa să te pentru mine. Eu astăzi vreau să mă întorc la Dumnezeu cu adevărat și vreau să-l urmez pe el. Fumose cu mâna și vreau să mă rog pentru tine. Este cineva în sală? Asta te rog de pentru mine. Eu mă întorc astăzi la Dumnezeu și vreau să-l urmez pe el de asta. Este cineva în sală? Mulțumesc bun. O persoană ridică mâna. Și vrea să ne rugăm împreună cu această persoană această rugăciune și dacă ai ridicat mâna, roagă-te din inima ta pentru că trebuie, trebuie să vină din inimă ceea ce eu spun să spui și spun repetați după mine și tu repete în mod spune spune, Doamne Tată Repetăm cu toții Doamne Tată să mulțumesc că l-ai trimis pe Iisus să moară pentru mine să pot să intru într-o relație cu tine rog să-mi ierți de toate păcatele mele spală-mă ca să fiu curat de azi înainte vreau să te urmez pe tine de azi înainte vreau să-ți fac ce spune cuvântul tău fii tu Domnul meu și Mântuitorul meu în numele Lui Iisus Amen. Care ridicau mâna ta te așteaptă Ionuț vrea să-ți dea o carte primii pași pe pestea credinței noi suntem alături de tine Așa ne ridicăm în cu toții și...